Să Capitolul 4. Iisus este ispitit de diavolul. Începutul propovăduirii lui, el cheamă pe cei din ucenici la apostolat și vindecă tot felul de bolnavi. Text. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu. Notă. După o veche tradiție, locul din pustie în care a fost ispitit Mântuitorul de către diavolul este muntele Carantaniei, de la 40 e înseamnă 40. În părțile Iordanului, nu departe de unde boteza Ioan, spre nord-vest de Erihon, se află o regiune stearpă și dintre cele mai secetoase din lume. Nu avea nici apă, nici vetuitații, nici drumul, iar aerul care era dogorător din pricina arșităi soarului era cu neputință de suportat. Iar acest pustiu al Carantanii, care după o veche tradiție ar fi Muntele Duca, având o înălțime de faste 73 de metri, a fost ispitit Domnul Isus Hristos. Tâlcuire Astfel ne învață că după să ne așteptăm mai vârtos la ispit. nu este dus de Duhul pentru că nimic nu făcea fără Duhul Sfânt și se duce în pustie ca să ne arate că diavolul atunci ne ispitește, că ne vede singuri și fără ajutor de la aproapele, Deci se cuvine ca fără sfătuire să nu îndrăznim într-un noi înșine. Text ca să fie ispitit de către diavolul cuire, Diavolul care înseamnă clevetitor, este numit pentru că l-a clevetit pe Dumnezeu în fața lui Adam, zicându-i, Dumnezeu pismuiește slava voastră, iar diavolul și acum clevetește către noi fapta cea bună. Text. Și după ce a postit, târcuire, a postit ca să ne arate că postul este armă puternică împotriva ispitilor. După cum pânteci lui este începătura tot păcatul. Text. 40 de zile și 40 de nopți. Călcuire. Domnul Hristos postește tot atâtea zile câte au postit și Moise și Ilie, iar dacă ar fi postit Domnul mai multe zile, s-ar fi crezut că întruparea este nărucie. Text. La urma aflăm în zi. Călcuire. Când a îngăduit firii, a flămânzit ca să dea precină diavolului să vină la el și să se lupte cu el prin foame și așa să-l biruiască și să-l surpe, iar biruința îl dea nouă în dar. Text. Și apropiindu-se, ispititorul, a zis către el, „De ești tu, Fiul lui Dumnezeu? Zi ca pietele acestea să se facă pâine." Târcuire. A auzit îl harul, diavolul glasul din cer. Dar văzându-l că flămânzește, se îndoia cum să flămânzească Fiul lui Dumnezeu. De aceea îl spitește ca safe, îl și mogulește, crezând că poate să-l amagească, zicând, de ești tu, Fiul lui Dumnezeu." Dar poate te întreb ce păcat este să faci pietele pâine? Păcat este a-l asculta pe diavol în ceva. Și iarăși n-a zis piatra aceasta pâine să se facă, ci pietele, vrând ca să-l arunce pe Hristos frat de și celui flămând o singură pâine îi ajunge, de aceea Hristos nu a ascultat. Nota: Sfântul Ioan Damaschinul ne învață. Gândurile în care se cuprind toate păcatele sunt opt. Al lăcomiei pântecului, al corviei, al iubirii de argint, al mâniei, al întristării, al trândăviei, al slavei de șarte și al mândriei. Aceste opt gânduri să ne turbuie sau să nu ne turbuie nu atârne de noi, dar ca să stăruiască sau ca să nu stăruiască, sau ca să stârnească patimele, sau ca să nu le stârnească atârne de noi. Altceva este, adică momeala, atacul, altceva însoțire, altceva lupta, altceva patima, altceva învoire sau consimțire, care e aproape de fapt și de asemenea ei altceva lucrarea și altceva robirea. Mumeala este gândul adus simplu în minte de vrăjmașul, ca de pildă, fără aceasta sau aceea, cum i-a zis Domnul și Dumnezeul nostru. Zii ca să se facă pietrele acestea pâine. Aceasta, cum s-a spus, nu atârne de noi. Însoțirea este primirea gândului streculat de vrăjmaș, preocuparea cu el și convorbirea plăcută a voi noastre cu el. Patima este deprinderea cu gândul strecurat de vrăjmaș, care se naște din însoțire, și învârtirea necontenită a cugetării și a închipuirii în jurul lui. Lupta este împotrivirea cugetării fie la stingerea patimii din gând sau a gândului patimaș fie la învoire, cum zice apostolul, căș trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, și aceștia se împotrivesc unul altuia. Luarea în robie este ducerea silnică și fără voia inimii, stăpânită de prejudecată și de îndelungată obișnuință. Învoirea este consimțirea cu patima de gând, iar lucrarea însă și împlinirea cu fapta a gândului pătimaș încubințat, Deci, cel ce cugetă nepătimaș de la început sau respinge prin împotrivire și certare momeala, a tăiat dintr-o dată toate cele ce urmează. Text iar el, răspunzând, a zis, scris este, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Tâlcuire. Din Vechiul Testament este această mărturie și a lui Moise este cuvântul, pentru că evreii au fost hrăniți cu mană, care nu era pâine, dar din cuvântul lui Dumnezeu împlinea toată trebuința lor și se prefăcea în tot ceea ce dorea cel care o mânca. Deci, fie că poftea iudeul pește sau ou sau brânză, acel bus îl da lui mana. Text. Atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe aripa templului. Răcuire. Aripa este o anume parte a templului, un sunt la noi cele scoase afară din părți părțile biserice, absidele, care par ca niște aripi. Notă. Templul este casă sfântă a evreilor, în care se săvârșeau slujbele, se citeau și se explicau legea și scrierile prorociilor, care se numea Templul Domnului. Prin templu nu se înțelege numai templu propuzis ci întreg complexul de clădiri și zidurile care îl înconjoară Iar în aceste ziduri erau așa zisele portice, care erau mai înalte decât zidurile Prin urmare, prin aripa templului se poate înțelege zidul sau porticul, cel mai înalt din în extremitatea clădilor Zid care avea în spatele lui spre rățărit și sudul prăpastiei. De la înălțimea zidului acesta până la fundul prăpastiei erau ca la 50 de metri Diavolul l-a îndemnat pe Mântuitor Hristos, se arunce de pe această aripă. Text. și a zis, Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că scris este. Îngerilor săi va porunci pentru tine și te vor predica pe mâini ca nu cumva să izbești de piatră piciorul tău. Percuire. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, altfel zis, eu nu cred glasul din cer, dar tu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, arată-mi-te mie. Cu toate că era Fiul lui Dumnezeu, o scurcat Oare se cuvenea să se arunce jos a cruzimii este aceasta, arunca jos pe cei care se îndrăcesc, iar a lui Dumnezeu este amântuit, iar aceasta te vor ridica pe mâini nu pentru Hristos, azi, ci pentru Sfinții care au trebuință de ajutorul îngeresc dar Hristos nu avea trebuință de acesta, Dumnezeu fiind. Text. Iisus i-a răspuns, iarăși este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Târguire, cu blândețe la lungă Hristos, învățându-ne și pe noi, ca prin blândețe să-i biruim pe demon. Text. Din nou diavolul l-a dus pe o munte foarte înalt și i-a arătat toate împărățile lumii și slava lor și i-a zis lui, Acestea toate ți le voi da ție, dacă vei cădea înaintea mea și te vei închina mie. Tălcuire Unii că munte foarte înalt este patima iubirii de argint, pentru care vrăjmașul se nevoia să-l aducă pe Hristos, însă nu bine bugetă, deși în chip simțit i s-a arătat, lui de diavolul cu toate acestea, Domnul gânduri nu a primit să nu fie. Deci, închip simțite a arătat lui în multe toate împărățiile, aducându-le înaintea ochilor lui închip de nălucire, zicându-i, acestea toate ți le voi da ție, căci din mândrie s putea că lumea ar fi a sa. Aceleași le spune și acum celor lacum, pentru că cei ce se închină lui aceia pe toate acestea le au. Text atunci Isus i-a zis: Piei satano că scris este: Domnului Dumnezeului tău să te închini și lui singur să-i slujești. cuire. Domnul se mânie asupra lui când vede că pe cele ce sunt ale lui Dumnezeu se poatești a fi ale sale, zicându-i: Acestea toate să le voi da ție, Însă cunoaște cât de folositoare sunt scripturile că domnul dintre ele astupă gura vrăjmașului. Text. Atunci a lăsat diavolul și iată îngerii venind la el, îi slujeau. Tâncuire. Domnul a biruit cele trei ispite a lăcomiei pântecilor, a de șarte și a iubirii de bogăție, care sunt patimele de căpetenii, pe acestea biruindu -le cu atât mai vârtos le-a biruit Domnul și pe celelalte. Din această pricină, Luca zice că diavolul a sfârșit toată ispita, capetele ispitilor sfârșindu-le. De aceea și îngerii îi slujesc, arătându-ne că și nouă, după biruința suprapatinilor, ne vor sluji îngerii, că și pentru noi toate le face și le arată Hristos. De vreme Lui ca unui Dumnezeu, îngerii îi de-a Text Și Iisus, auzind că Ioan a fost întemnițat, a plecat în Galileea și, părăsind Nazaretul, a venit de a, -a locuit în Capernaum, lângă mari înhotarile lui Zabulon și Neftalii Tâlcuire. Iisus pleacă pentru ca să ne învețe și pe noi să nu ne aruncăm singuri în primejde și se duce în Galileea, care înseamnă prăvălită jos, pentru că neamurile erau prăvălite și se dăvăleau în păcate, și locuiește în Capernaum, care se tâlcuiește casa mângâierii. Că pentru însăși aceasta s-a făcut Domnul Hristos din ceruri, ca să facă toate neamurile casa mângâietorului. Zabulon se tâlcuiește în bunare de noapte, iar Neftalii lărgime, deși neamurile vețuiau într-un tuneric și lărgime, pentru că nu pe calea cea strâmtă călătoreau, ci pe calea cea largă, care duce la pierzare. Text. Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia, prorocul care zice, Pământul lui Zabulon și Pământul lui Neftalii spre mare, Dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții, lumină le-a răsărit. Nota Neftal este ținutul Galilei de nord, dat în stăpânire lui Neftale și urmașilor lui. Zabulon este ținutul Galilei de sud, atribuit urmașilor lui Zabulon. Neftali și Zabulon au fost doi din cei 12 fii al lui Iacov. Târguire. Lumină mare este Evanghelia, căci legea lumină era și ea, dar mică, iar umbra morții este păcatul, că este asemănare și umbrită însemnare a morții. Precum moartea stăpânește trupul, așa și păcatul stăpânește și o mare sufletul. Iarăși ne-a răsărit lumină, că și nu noi am căutat lumina, ci ea ni s-a arătat, ca și cum ar fi venit după noi. Text. De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună. Colocuire. După ce a fost închis Ioan, a început Iisus a propovădui, pentru că aștepta ca mai întâi Ioan să mărturisească pentru el și să-i gătească lui calea pe care avea să vină, după cum și slugile mai înainte gătesc stăpânilor, pentru că Domnul, deopotrivă fiind cu Tatăl, avea și El prooroc pe Ioan. După cum Tatălui și Dumnezeu avusese pe prorocii cei mai dinainte de Ioan, iar cu atât mai vârtos aceia sunt și ai Tatălui și ai Fiului. Text. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Tâlcuire. Împărăția cerurilor este și Hristos, dar și viața cea cu fapte bune. Oare când petrece omul ca un înger, nu este el ceresc? De aceea, împărăția cerurilor este pentru fiecare dintre noi, le vom viețui îngerește. Text. Pe când umbla pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați, pe Simon, ce se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescat, și le-a zis, Tălcuire. Aceștia au fost ucenicii a lui Ioan și, încă trăind Ioan, au venit la Hristos. Iar după ce Ioan a fost închis, s-au întors iarăși la vânarea de pește, iar Hristos venind la ei, îi vânează zicând, Text. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, iar ei, îndată lăsând mărejile, au mers după El. Tălcuire. Iată, oameni ascultători, că îndată au mers după El. De unde se vede și că aceasta este a doua chemare, pentru că fusese răi mai înainte învățați de Hristos, iar după aceea, lăsându-L, când L-au văzut din nou, îndată i a urmat Lui. Text Și de acolo, mergând mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacova lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor. Tălcuire. Foarte mare faptă bună este al hrăni la bătrânețe pe tatăl lor, dar și din osteneri cinstite a se hrăni. Text. tregându și mrejele și i-a chemat. Tălcuire. Fiind săraci ne neputând să-și cumpere mreje noi, le cărpeau pe cele vechi. Text. Iar ei, îndată lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după el. Tălcuire. Se arată că Zebedeu n-a crezut, și pentru aceasta l-au lăsat pe el. Vezi dar, în secul lăsat pe tată, când te împiedică de la fapta bună și de la cinstirea lui Dumnezeu. Iar aceștia, fiindcă au văzut pe cei mai dinainte că i-au urmat lui Hristos, cu cuvință s-au dus după el, râmind fapta acelora. Text Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției. Sinagoga este clădire destinată celebrării cultului evreiesc, organizație religioasă evreiască asemănătoare parohiilor creștini. Tălcuire. Pentru a arăta că nu este potrivnic legii, Iisus intră în adunările sinagogile evreilor. Text Și tămăduind toată boala și toată neputința în popor. Tălcuire. Începe cu minunile, ca să-i încredințeze de cele ce îi învață. Boala este îndelungată a rea pătimire, iar neputința împotrivirea de puțină vreme a trupului. NOTĂ Aici împotrivire are sensul de netocmire, nepotrivire, nerânduială. TEXT și s-a dus vestea despre El în toată Siria și aduceau la El pe toți cei ce se aflau în suferințe, fiind cuprinși de multe feluri de boli și de chinuri, pe demonizați, pe lunatici, pe slăbănoci, și El îi vindeca. Tălcuire. Hristos n-a cerut credință de la cei care erau aduși la El, pentru că însuși faptul că îi aduceau de departe la El era lucrarea credinței. Lunatici sunt numiți cei îndrăciți căci voin să răspândească între oameni credința că stelele sunt făcătoare de rău pândea când era lună plină și atunci îi chinuia pentru ca să le separă că luna este pricina patimii și să se prihănească zidirea lui Dumnezeu, după cum s-au înșelat și manii ei. Hey! Text Și mulți multe mergeau după el din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudea și de dincolo de Iordan. NOTĂ Decapole este teritoriul situat dincolo de lacul Genizaret, având zece orașe cu o populație elinizată.